Baik, pada soalan ini pula uh, Bacaan ini ialah Illa anta Kalau dibaca, Illa ant Illa anta Dia sama juga, saya dapat dua huruf yang mati Iaitu nun dan ta' Sebutan huruf nun adalah lebih jelas Pada huruf ta' dan perumpamaan huruf ta' Itu ialah satu per Atau separuh dari sebutannya Illa anta jadi Illa anta Ada sebutan huruf ta' Makharas huruf ta' Yang pada kadar satu per tiga itu Mudah-mudahan beri sikit pencerahan Wallahualam